سور قلم دا مکی سورت تے سور قلم مکی سورت تے اب دیکھیں باونا یا تُنید باونا دب کے یا تُنید دا غتي دا صورت چیرې سورې قلم پورا مفتی صورت پورا درې تا او په دې اته کلي مات 3 تا او کلي مات 252 1274 ورو دي دول توا او شپک نن زه شروع صورت سوره علق نافضه نازل شوه دي. سوره مزمل نامق نازل شوه په پنځه د یاد دغه تو کلمات 1254 کورو دا سورت سوره جره سوره مزمل نامق نازل شوه دي. سوره علق نافضه حال جمعی کی آیات ہم مسورت سے قران کیو۔ بہ حالت کو حضور کے 3 نمبر سورۃ۔ پر ما قبول کرے رہا مست ہے۔ ما قبول کرے تی۔ نمک کی صورت پاخر کیو۔ نمک کی صورت اور کاخر خبره خبر اللہ چید قیامت عیلم صرف او صرف اللہ کری انما انا نذیر موبی ایلی میں اللہ دے ہیں تو صرف یرون کے ظاہر ہیں ہاں جی دا اللہ دے عذاب نتاس یرون او زغن اگوات متعلق چی کلے بزیوی چیدہ مجنون دے کلے وی جادوگر دے کالے او اپلان چه تا چل خریف لان چه ورد چل خریف پھو ساللہ فرمائی کہ پیرہی ارم دی دی دی دی دی تا سو پلکار کلک راوی مضبوط ہے ارم دی خلک بھوئی که سبت ہوئی سبت ہوئی چلو سرکو سبت ہوئی دا چلو بازار کھر دارو د منت خبر اور نه ته د ان پی ناز د دی م کی بیاو کی بیا په ګورو هغه له بیا بازار کې ګرځې څنګه ادا ته تان کاری موږ و تر دایته وکړو موږ و تر الله وې خپل کار تر کارو قران بیان کا ته کی چې زریات په پکادو نه ترګه ته و بازار ته تم بشي کا پرای وړه دلی اته نظر دی به بازار ته دې وې ته ته ودا کړو عمر بل د ناراضي هغه ګورو بل ځای ناراضي او هغه پکې وای وای دا چل دی دا چل مې تا درو له قبري غوړي 70 نفس پکې تا پکوله من څه دې جوړوي من څه دارونه توا کې نبي عليه السلام نه پارو جوړي چې ټول به یو کان وای چې ټول قابلو په بیا به جړګي دي ګورو ټول باندې ودې دا ویل شي جمع باندې دداک په جمع کله خبره په خدمت یوه چې کوم کوم طرفه د دشمنی کې په حالات بچاتی دی ویلې او دا په ورته کې اړیکه وچیږي اړیکه په پرماجه قبرلار کړې ټکرې چې په یو ځای کې د چمڅګیرت بداو اوبد تاسو په دې رمې مونږ بلدا کړو نا په پد میدان کې په میدان نو ټول غاونه کړې دي جونګې دکاندار ته مشوره مور سره ویل تهونه به دان سره راړ غدا هر د دې راوتي مشوره پوری پرو تهونه به دان سره راړ نن موږ ریکارڈ تن اور غاونه د بمرشي مر ولکه موقع فقط فلکري ته نیاز ودنه ریکارڈ کړو اत्ता کوله به دې دغه کنیاشي پوری تاسو به دې دیا کړو ما په هميو یو پلان کړی دايره کې نوټ کچې کم مشوره سره که موجه خبرې احمد ورغړي دي ځان د دې شي په نو فرمایي الله او توې تخپل کار تر وکړا و قران راویا مضبوط قران راویا دې پیر نه ولاره مشوره کوي دال منګکان او هم مشوره را د ټول براغون منگکان منګکان راغون شي ګنګړې کوته څوک چې د کمزیدار مشوره به وکړه دغه ته به ګمله وا چې په شوت او میچمو په موږ راځینو شن شننګ आवाज درایني یو پک ورته وي دا ګمله ورته اچي نو بیا دانتي مانځي د ټول یو تا په دې یو ویژه به پالل به ویژه به پالل بیا ولې او نوته یا نو دادی مشوره کول کو ځان عمل درامت پاره ونه تاسو دا پټي مشوره قران کې الله فرمایي چې دې کې خیر نشته استاذو په ټولو مشورو کې خیر نشته قدرت یې مونته انو اللہ فرمائے دا بل رب قبل کرت دین ته حدا دے قبل کے بیان تو توحید تواعیل او توحید او بدی کے بیان دا توحید کی رسالۃ او بیان دواییت وعدوارو طاریه رې دلاله او طاریه په توحید ان دې د पारा دوارو وحیدې موجوده صورت سره ان کنتم تزعمون وایې چې رېاله دې دمان کوې شدا دین د زات ته جوړ کړې شه نو قلم تاسو بلاط کړي تاسو صحاب لغای اكتب كتابا مثل من مثلي فليعمله عاملون دار كتاب ومثل للقران بان يأتوا بسوره من مثلي كما سوى دار طريق قاصد راء نقشي خلاصه الركوي الاول كفار اخترازان اختراعاتی بتاوان بتاوان جوړي الزامات جوړي انو الله ورته فرمایي فقط بر خلق اجرو پس کا برو کا دا پردا چې اجر میکه دا ډیره ممنون دي اتمې دواله نه دي انکه هاي نشي اجرې طاقت کو زګه چې انجام د معاملې دغه حلاکت په اوطرا دي حلاکت او پسران دې دې ده منافقت به کې تا مکه ده دې په منافقت په ادب او احترام ور پیری دې لوي ځان نور په پل پل کوي پټ ورته دي چل نه جوړي او چې په حق الله ورته په مقاومت کې راځو کېږي هغې غانتره نوټ شداد آپ کی سرشو دائرہی کنگ راوز دائرہی ہارڈلیت نون والقلم یوم آیت قسم بھی پا کلم بانوی او سچی دیلیگی ماان ببینی امس تکرش دلیل کے تکرش دلیل کی تکرش دلیل پیش کم تو ہم دلیل پیش که دے دلیل پیش که دلیل پیش که دلیل پیش دلیل پیش کم دلائل قرآن کریم کے پیش قران او حدیث باندې ذلائل په دنیا کې جنگو کا فرمای شو دنیا کې نه ورنځه خودي به ازار فکري عقربتي او لوږه فرمایي باد لري نعمت ربي کا به مجنون نه وَإِنَّكَ الْآجَانَ غَيْرَ مَمْنُونَ او بتاقیب تراثتا ادفارا یولو اجرده لحجر غیر ممنون آنفت ویدون کل غیر مقتوع الى يوم القیام وَإِنَّكَ لَعَلَاقُ لُقِنْ عَظِيمِ او بتاقیب تراثتا لُو يَخْلَاقُ بَانْدِ لَعَلَاقُ لُقِنْ لُو يَخْلَاقُ بَانْدِ فَذَتُرُصِرُ وَيُر بايكم المضلل شسوګ دې چې تاسو کې لیوانه دي ان ربك هو عالم, زیاد عن الار رکشوی عالم دے دے عن او تاسو سره تا پروردګار زیات خوږي کې بمنزل لان كبيله شان چې نار رکه شي وي او هو عالم بالمعتديل او را حال دې د دې هدايت يا توبه باندې موتدينا غفيجي ان فراتو ته اتعصم کذبینو شرطونكی دلی ما قبل تر ربط ویلی کتھ علم ما قبل تر ربط تر ربط تر ربط تی نبی سلام تر ری مجنون وی لی ونی بے وزر انا اللہ ورسا فرمائی اخلاق و فا غوجت فایبان راکھ دی دیو خو لی ونی بے نیکن تپا عدی روچتا مرتبه دا تاکو اغتنات باقی پاید اوز ما که که ولید بین مغیرا ولید بین مغیرا داد حضر دی ولید نیکو که خالی بین ولید طول که ندان کافر کرشو داد آغا نیکو آنو داد بیا زامنو آنو داد دو زوی زوی چو ولید دا ابن ولید جوړ دوی دا نسبت دي تر ولید بن ولیدم بیا دتی او دوی او دا نسبتونکی دي حضرت خالد ثور موجودا مسلمانان شو بیا دا اثر کې ورونه و جواب کې بیا دتر مسلمانان شو نه دي یعنی درې مسلمانان شو د مغیره په اولاد کې راټول را روان دا ولید بن مغیره چونو دا په مقام وکرمه د نور څوک والو تړو تہ قالید دی وری د کانادا ډیر مشهور خپل پدری ریری دل جاہلیت زمانه کې الله ډیر مرتبہ باندې پېتبار دنیا د سردارې ورګړي و اگر چې دین سره هویا بلبل تمیل او شو نو دا د قالید دی وری چو ده خل کو تیار ورته شاهد و جا هتی قالید خبره مې نو تبری نبی علی تلات و سلام رسول دې انو دته ووې تیر تا په خبره بتا دېږي تاب دې خبره بتا دېږي چې دا اصل راو باندې اصل راو باندې هر یو شي دایته بیانې تقل کو ربو زدنه شي نو بده بولوي بتا دې چی چا تر ز خپل د غم دې چا تر ز طول غم دې او څنګه څنګه والي دې تر طول غبيه جتره چې زماد لا طول پکې ولې یادې غم مشوره دا شریک دي دې هر یو تعالی خپل دې ځما بیان به به راځي لکه تاسو دا بیان بازار کې دوه قسم مچلي شري څې خواله د دېنه د دې سره تګرو ګورې چې هغه تل په تثبیت کې فرثولې په تثبیت کې راو دي به به یې چالو ټول کار ټول کې نو هغه وایي چې قلب دې راځل ولې او هغه دې دښمني هغه د بلغه دې دې کې د بل ورکا که تم خدای کته وو او هغه بل عادي ودي دې کې بابا د پمارشې په مشورې دبل دی او دا نو دا ولي دې مدیر چونو د دې وجه د دې عمر له درات او نبی دې سلام والسلام وېکا چې بس مونږ تا ته نن وو ته مبتا پلان نو متا پوره کړه ته زمونږه کړه یاره دغه وایي بانو ما چې و... دا اکتفا کړو چې دا ورته ویلې ګنو الله د مخکې نه دي خبر ورکړه فلا تو کې مکذبین ګورلا مشوره در روان دي ته ګورې دي اطاعت نکي ته دې دي اطاعت نکي دې ګور در روان دي ته اطاعت و الله اور دغه صحیح وایي کله دا جرغامار ولیداوریدې ارې کې د نبی اچلي نو فرمایي ولا تئل مکذبین تاعت مکذبین ود لو تدنه فیدهنون نو واری چې په تشان تر نرمشي دوي بهم نرمشي ود لو غاردې لو تدهنو کې چریت نرمشي په تشان فیدهنون تدوي بهم نرمشي ولا تئکل اوی تا آتما کوا دچا دچا قتم کنون کی دچا قتم کنون کی بے قدران هم مازم دا هم ماز هم دا دیر غیبت کون کی ذیا عبادت کو ان دا او مشائ دا بنم چغه قرون کی چغه قرون کی ان وہی اماز مشائ بنم بی دیر عبادت بی پوری وہی ان کے شغل پوری کا ان مَنَاعِ من لِلْخَيْرِ مَن كَوْنَ گِ دِنِکَ ہے مُعْتَدِلَ اَتِيم اَ مُعْتَدِل گناہگار اوتُل لِبَعدَ ذَالِکَ ظَلِيم اَ تَخْمِزَاجَ اوتُل تَخْمِزَاجَ اَ ذَالِکَ ظَلِيم دَ دینَ اور کا ابن داجہ بیا دین فض پڑھنا ان کان ادا مالم و ضنین فدی مال اولاد ذری مال اولاد ذری دار ولی دا کاذیب انو دی موو علل قرطوم او دا دا ورک کومهما کو قرطوم باندې پدې په زبونه دا هو پدې قرتمی اننا بلونا ما بلونا قابل جننه په تا کتره بلونا او موږ دې په انو د ته لکه ما بلونا قابل جننه لکه موږ امتحان کې مبتلا کړو جنک والا خپل یدقط موکلینکہ ثمنه پرل لا یسمنها مذبین چه دک ثمنه پرل لا چه میو بهوش کو داغی بتا دا دی جنتنا مراد کم جنت ہے اصحاب جنت کی تا کہ دنیا را با تھا داظرونو ان روی یوبل تر خبرے مشورے د هغه په باغ په ځوپل باغ په باغ کې یو مثال راغله دا باغ د جویر شوه د غریبانو لپاره ټول راغون شي انومم تر زمونږ په باغ کې شریکي مونږ د دې دراتونو چې دوی څو ځان خوېږي وختي وختي به مونږ راش ووختي نو به تعالی په دې براو شو کوو ان چاله به ور کول دینه به چې دوی څو راځي دا خپل مشر مشر ملالین من دكتور قرار ات وکړ بل ذکر کەی نو فرماینا انا بلوناهم کما بلوناک ابال جننه من بلای امتحان اتو لکه جونګ اوط مایل داغه طه جنتنا مراد هغه طه والا که د مشهور واټه تختی کې ده اګه سمولې لا يطمئنها في مى وبوشكومغا مبديل هذا بابو وقته طهرك عند طلوع الفجر ابن عباس رضي عند طلوع الفجر طلوع الفجر فواكي. ولا يظنون ولا ينتظنون الذي ينتظنون طلب ما ما ان شاء الله يورد ان شاء الله ديه يورد خدا والله نذا وَلَا هِتْتَسْنُونَ نو دعا دعا دعا قول دی دکا تفسيری کبیر وغیرہ راگستر شرد اگر وقی انشاء اللہ ونده فطاط علیہ طائقن ربک انو اگردلو کا اگر باغ محمیل طائقن یا اگردلو کی مر ربک دی جانب دی پروتی وهم نائمون دعا دعا وضو ای غاقلون کا غبلتی اہل اذا تجربت لك اول مقهة غافر و اولا په مجعهدین و روله الامقه و رفتحه اذا اذا اجتبت لده فا اصبحت تصوریم و ازوری لرا تغباغ لرا سنگه او تصوریم لک رودل شوی شه چه رودل شوی انتما تا جوال شوی تازو کتلیوی چه کل دا میخا نی رودل شوی سا انو دا قومي دار ګټه دی او دا 30% پرېدي لري ودی دا وایي چې دا ولا شاشا مثیل ورته او چې کله لا اورو ملي شي دا بالکل مچونیات خلق یو بل ته لکه عمره انزور شولې که چوپلې عام وایي کنه کله کې وایي انو الله وې دې د پتل میراث سره کې چوپلې عام فسل کې دا چې الله دې یوتن مت شذم کفاتشوا او دې دې او الله <سؤال> فرمایي فتنادوا المصباحين يوبلته اوازه کو لثار تواقي عند طلوع الفجر انذاك الصري هذيو ما نه درود لخيوي بل ذاك صري بل ما نه كل ليل الظلام يا كل ليل المظلم تتيريش با دغه يو له توه تميش په فشان دي رود اپراتو اضغدو علی حردكم انکونتو خارمین انا یو بجتی در سار کی آوازون نکی اضغدو ای اکرشون اکرشون اوزئی اوزئی اضغدو علی حردكم وقتی لار شی وقتی لار شی پل پڑیتا پل باقتا چلی ایسا تو خارمین شکون کی می اول را کمی اوی شکون کی نبیا وقتی ور شی وقتی زکا دا غربانان را دی دوچو مونگا کار خلیفت بی اینو پانسل پوروان جلی فاهم یتخافتون پسپلنینس کی بی بٹی بٹی خبری کوئی یتخافتون تخافت دو یتتاررون بی ما بینا یتخافتون ایتتاررون سرهم ون جواب سر بٹی خبری سوئی نو بٹی بٹی خبری بی یوبل سرکوئی نا یوبل سیوی برگات مکوئی ناوی عليكم وي الله يجولنا اليوم عليكم متكين وذاك برا اذا في مشينن رزق فتا غريب وغدوا على حرب القادرين وغدوا دار وقت دار الكوكب الكون كي بزور قادرين قدرت کر کی پکمپل بار بار ہے نو على منع قادرين بذعمه اي على من قادرین بزامن دا برئی لیکن تقدیر داو علا منع قادرين. دا قادرین لیکن وغدو علا حر دن قادرین اے علا منع قادرین بزامن ایف اقبل زعم کی گمان کی دارات دا کبھیا دا زید اقبل گمان شو وقتی لار شئید وقتی لار شئید شو وقتی لار شئید بخل قون کی بخل قون کی بزور تا قدرت کرن کی پپل زہن دی دیدار سی وقت په ور شو پکل وکاو ابا جوړ حضور سره بعد خپل میوه در راو شو کو بم کا برات الان ما را و قالو ارکلے چودی دلغه باغورا قالو ان لا فا لونو دی مونګری ګمرا بی چودی ریثو بل ان ما محرومون بل ان محروم یمن تمرہ ها دنیو دغه باغنا من تمرہ ها به خالا اوسطهم انا ما قل لكم خالا اوسطهم وی قدائی کہ اچھکم که لغنی عقلو اوسطی اغتا ولیوی اگلی نا در پریوتا و نا در بارا پریوتا اجدیر و فیارشی غم لیوانی انا اوسطوهم دا اچھکم پاکه درمیانا عقل عقل بیتی باقی اول سوئی انا ما قل لكم لولات مطبیحون وی ما تاسکنو وینی لولات مطبیحون ولذا سو تسبین بیان نو حد الله تعالی تاسو ان شرک شرک قالو و تو سبحان ربنا فاطرهم پروردگارنا اننا كنا ظالمین فداکرهم ونا ظالمان پاکوله قوم علماء بالغی تعالی و پس اقبل بعضهم دی مشری بیان بلوا اځو اکثر په دیني بعض به بعض بابا نشا منصور بری الله دی یو پکې الله دی په خبرنوارات بری یو پکې یو بې اته نه ترجمه په یو بې بعضو مالا بعضې په یو بې اته نو باب بلا باغو مالا باغ یو تعالی و مون یو بې طق شو او یو بې تبې ملامت یاد خبري وکړي نو تبې یا ويلنا ای بے افسوس بے کو منگا باندے انا کننا صاغین منگا ترکشی کون کیو ولی مجاویدین حدود اللہ بمنع منگا حدود اللہ لکھنا اسکول ومن اکولو سا انو باغو انو آتا ربنا لی تیرے چنون پر وردگار این یبدی لنا بدل کی خیر راکی انو منہا انا الی ربنا راقبون پداکترہ بلکر وردگار طرفتا راغبون ای راجعون لعقویهی راجعون لعقویه ای ترجون مجاہد کرده تفسیر امام امام مجاہد اگویتی انا ای لارتنا راغبون ای راجعون لعقویهی کذالک العذاب امداراً یہ عذاب لئی کذالک فلعذاب حرف جرد دے گی محضوظ دے کذالک فلعذاب امداراً یہ اوپا عذاب تیوی دا مجاہید یا تلکمکی چتابو فا خیر منها فا خیر منها بس بدل که دین بے اختر اندار فرمائی وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ همقا عذاب داخرت دے اکبر دے لو کانو یعالنون لما فعلو ذالک تشریدے کوئی دے ندار کارنے بے نکو بیٹی مشوری بے دارا بیتوبونو نکوئے ان للمتقين عند ربهم جنات ان للمتقين هرر کل بلغری دورت نظر دورت چمنګم غریدار چاګونه کتیل ان للمتقين عند ربهم جنات بتافق درا متذہان دقرار بنیند پرواتیګا دئی جناتن پابونی نعیم د نعمتولو ضا صاحب روحمانی صاحب او تفیر کثیر کی امنا راضی رولمانی کی اللہ مالی سی او دغه تفیر قاضی کی ندفی عالم تصدیق والا دغه دو تفیرونه کې دلته ډیر بار وګت بار عمر طويل لږ وخت میره او ما وخت تاسو ته چودیا ترکه تفیر نو بیا یاد نکوم بار نو ستور به او قبر او دعا خبرونه ته تورو اغايا 11 في كشف تا دا من غير ما البيان كده للمتقين اج ان للمتقين رب جنات النعيم دا من غير ما اخوي بمكن وكوفي في الله تعالى بقى لنا فرمان ولا اج نا فرمانولو وا عذاب ورکو او دغه مقابل متقیا نو دغه متقیا ها چې د متقیا نو لپاره د الله په نږدې د نعمتونو په اړهونه متقیا نو لپاره په نږدې الله تعالی د نعمتونو یعنی اما جنو فاہو نبولی دا بند ربطی دے ما قبل کی وعید زکافرانو فما قبل کی وعید زکافرانو وعید او پا دے که وعید زکافرانو که ما قبل او پا دے که بیان دا وعدی دا متقیانو دے وعد دا متقیانو دے ولاته ترا چې نشي برابرې دې ولاته رکو صدا نشي برابرې دې موافق او مخالفو مؤمن او مصدقو کافر مؤمن او کافر مصدق او مکذيبو انو دا د دې دې نشي برابرې دې نو فرمای ان للمتفقین عند رب جنات النعیم وطاکثر متتقین لري په دې پروردګار فل ديب کې دې نعمتونو اپن جہالو مسلمین کالمجرمین آیا پخوګر دومګه مسلمانان الله پہشاند مجرمانو مالکم کئ پتہ کوم تاسو لته کل شویلې څنګه سن کوي هم لکم کتاب هم فيه تدرسول یاشت تاسو لپاره کتاب سماوی چې تاسو باغې کې تلاوت کوي تاسو ترونه زاله تاسو تپرو نه دا دلیل نقلی دی ان لکم فيه لم تغیرون فتاکی سره تاسو لپاره بده کې اتتت تاتو خواهی هم لكم ایمانون تاتو ضمونگا هم لكم ایمانون تاتو ضبارا قسمون علينا بالغتون تاتو ضمونگا قسمون اغسری ٹھیک ٹھیک رتیدن کی تر قیامت در وجود هم لكم ایمان اولینا قسمونگا مونگا بانی تاتو غسری بالغتون دیک دیک راتي ذلکي ايام القيامه تر قيامت تر ورځې پوری در منګي رحمت الله عليه عبد الحق تا منګي دا ترجمه کوي دې آيات ان لكم شيخ الول ترجمه لګبدل دي ان لكم ان لكم قد اثر تاسو لپاره ما تعمون لما تحمون څه تاسو مقرركوي نام ورته برابر پکې دارمنگیر احمد اللہ علیشوہ سلهم سوالو پیدین ایوہم بی ذالک زعیم ایوہم بی ذالک کم یو پیدیگے بی ذعیم پیدیگے باندے زمہ زمہ زعیم کفیل فمانا دا کفیل لی شیخ علیم ترجمہ دا کفیل بی نگہبان او زمہ ممستل شو زعیم ہم لہم شرکا ایدہ زہم ترجمہ وان اقلی ہم لوگوں کو رکا ہے یا دے دے پار شریکان دی بل یا توبہ شورا کا ہیں اور دے راتک کے پربل شریکان باندے ولم یتوبہم اليوم كما لم یتوبہم ان ان کانوا صادقین کے ذریعے تاسو تجربه دے رشتہ او یوسکی یوم یخشوان تاسو کہ کمرہ کارشی پنڈے تے پنڈے سٹارک ای دل جی دی کر علماء کی شاف بی زادی وغیرہ اوبد باسنہ دغه تصویر به دانہ په وآپ یو غلا چې په دغورځه قیامت باندې دا ګونانګار چې دی دا قلب دی به به ډیر یې نه غورو یو څلې چې دا ډیر او تر غوندیشو زر بلاکې کیو چې ته کی پاندای ستاره شي امندابوي مندابوي باندې واکې په دې ډیره خلک راکاج کن راکاج ته چې منډا وي په نه راکاج راکاج او کنه څوک وینه په دې بقامقام نو دا د دا خلق دا غټیر یرا او حیرت هغه انداز الله بیانای کی پڑھنه برا کاږي پڑھنه په بربंडी کې امंडा بوي نو دا غ حیرت دښاندا بل تپری راز دی چې کشف کالا د الله کالا دپتخه بنده ته نه مارو هغه مونږ نه پوېږي باقي چې کالا کشف تا دپت ظهور شي نو دیجے طرف توب دعوت ورک ديشي تلپوتا چې د کش ویتاب نورو شي شدا پانډای کما پانډای وبال نام کار کوي اوس که تدا وه ادا دي پانډای وبال نام کار کوي نو بیا خلاړ به شکتا پھر شوله شتا لال ها چې تم ثابت کو او دې جتم کیفیت دی ثابت کی کیفیت نو کیفیت الله تعالی لا څلګ پرځي پی څنګه چې سم څنګه له سن چل کی قداورنه ثابتول نشي اني کافر نو دنیا کې د اخلاص سره دې دې نه وکړي کوم مخالف کوم چې دنیا کې اخلاص سره دې نه وکړي نو بوخاری کې دې آیت په دې کې چې دا غي دا لاګا نه تیر نه راوځي شي امام بخاری رحمت الله علیه بیانې دې آیت دې چې دنیا بيته الله ته سنجنه وکیه دا غي دا ملګا نه ودا چې تختشي نه غوښي ایو تجدال او چاچی دنیا دے بس دیکوله نو حکم دې تج دې چور شي انو غیبا اخلاص سره دې جوکي اورې راته نه تر وکي انو دا کژ تاسو نہ دځوال مراد وکي انو له دې راځي چې چا پندکارې دې ته ونه دې حکم کړی شي په دا غوا اداره کوي نو دې دې حکم نو فرمایې یو مې چکو انتا ته حکم یک شپو کلاوشی پاندائی گئی فکم اورد شکارشی پاندائی گئی ویدعونی لیل سجود او بلنی ورکلشی دیلہ تجری طرفتا خلای استطیعون فرزیبا طاقت نلری خاشاتنا بسرارهم نظر ان نظر ایلی خلای استطیعون طاقت بننی لیلی طرفتا دکتو آنو خاشاتنا بسرارهم ذریل بوید کرگئے گئی تراکون دللہ اور بوید پدے باندے ذلۃ معنی تقریبا دلکای تواد او دارمنګر رحمت الله له ترجمه کوي ذلۃ هغه وایي چې دې هم ذلۃ ده اور بهې په دې معنی ذلۃ وقد کانوا او باز ترجمه په محاورات کې کوي چې پدګه به وي وقد کانوا یداو له سجود او په داسې طرح یداو نه باندې په دنیا کې له سجود په جدو طرفه دنیا کې ورته الله ویتي دا وګیګا وهم سالمون دی وخ سالمون انو فذرنی تتلیو ورکت فذرنی اومی یکد دیو بیاد الحدیب مابریک دی او چوک چه تقذیب دیو بی قرآن دیو دیو حدیب نموراد قرآن انو دا غیر دا انکار دو حدیب چی کئی پر بی زیان ای تیو دلیل اسم بات کرد شوکورا اوی مونگا او دویم در امیت ادائی اخترارا خلق و دزاننا حدیث جوڑ کری وی سلام اخری کیویر و روان دید او کمزی که حدیث بوم راضی بینا و مراد قرآن ویگو ری جایت قرآن مراد چه قرآن بینا سوره طلاب کی شکم راضی نمنگا آگا تلیل ورکو آگا تلیل ورکو کرا شی نا شکمت راضی سوره سوره مج ونهل ته دلیل ورکړو ته مننه کومه جداله ته کم زم او نور دلایل بیا ورکړه نور دلایل داتور نور دلایل خپل خپل ذوال ورکړه چې څنګه به حدیث تا بيږي او څنګه انکار دي دي نو فرمایي وَقَدْ كَانُوا يُدَعَوْنِ إِلَى السُّجُودِ انو دا تَنَك تَدْرِجُهُمْ تَنَك تَدْرِجُهُمْ مُنْ بَقُونَي بَقُونَي رَا كُسْكُلُونَسِشِهُمْ قرآن نجمن نجمن ذكا قرآن الكريم ذوق اسم تقدیر هذا قرآن دا نزول دا قرآن جو تنزيل ده یو اندعال ده نجمن نجمن مشته پى یوزن مشته نلوح محبوظنا ان تمجیمون ترتیباغم بیان کړو چې کم کم کتاب په کم کم میاج کې کمه کم اوورت کې په کم کمپې غمبر څنګه تنه کفیت سره نانظر شو یاددمې ګو باید کارک تول ترتی پ یاد شو یو یو نبی باندې چې کتاب نظر شوي نو لک پرانانیکرم نه کریم جو منګ من به پهای په فون را قسکو دا پآ ان هث لاعلممون په دا کیسیت چې دی پ نه پوهږيوه اونې لون مونږ دیتهمو پ. انک ایدیمتین و تا کی تر از ما تقدیر بر ډیر مضبوط دی مضبوط تدیرواله الله کومای هم څه لو ما جرا یا تا نه سوال کوي دی نو په ووم مغرم میثقلون تدوی دغه تاوان بوج کړی دی مغرم میثقلون ای بوج پرې باندې پیول دی پور کې ندی ذکرشتاه نمبر 40 شوارا کې چې ای شدید تامشکلون ترجمه و تفسیری اي عذاب شديد دغه کې مایه د سوره طور کې موجود ده او د سوره طور رقم وايي ترجمه دي په تفسیر القران ملي قران کرا هم عندهم الغيب يا ديفي ترغه بويلهم فهم يكتبون اذ ذيكل كيدارنا اه فصدر له حكم ربك صبرك تو دښکوند پروردگار بل هغه دپار انتظار وکړه ولا تكون صاحب الحوت پیغمبر ل ته وي تزا اللہ دا حکم انتظارو بگوارد محیوالا بشان جوڑ دشی تا اللہ عذاب دارا غلی نو نشانات امنوخ کرشی وغزر کشتے کے سورش سمرت تکیف پیرا رہ دیا انو ویاغت بنکے گی اتنا دا وہو مقزوم کل جداو آجتا وہو مقزوم او دے دا غم ندک مقزوم دک دا غم نا اسم مطول لے دک دا غم نا لولا انت دارکو که نوی لولا انت دارکو نعمت من ربهی لنو بذبل عرائی که نو خیال کردل را احسان درب در سا کتا درب احسان دے نبج کو خیالی ورن نتا تو دننو بذبل عرائی غردول شیب او دیب پا ڈاگا میدان کی والو مذموم او دې مولامت او دا غځيتي دا نه دې وړې مملو ان دایدا ډېر مولامت بټاګه میرا ان ارا مانې د تهرا لنوبذا اي کورې ها تورې حذر دې کی انو قرضول شي وبو دربنګي رحمت الله عليه قرضول شي بل اراي او دې با او بالن اوکلداغو پروردگار داغو, داغو، ربوহু بیرحمت دی پی خپل رحمت مرا اتی ورله بالن نن رحمت دا الله تعالی او کذونکم د ناراضلا بیا هغه تر ده هرن راتل کم دی ناراض له او الله من طالحین فذیکر ذو ال طالحانو نا واییا کاذ الذین کفرو واییا کا ای رب واییا کاذ نو الذين كفروا الناس و نراجعهم من قابلان لا يصلبونك بأبسارهم و يترسلوا الناس و يترسلوا الناس هذه هي الديوة نزلوا هذا يترسلوا الناس نزلوا الناس لذلك قابلان يترسلوا الناس و يترسلوا الناس عندما سمعوا ذكره قالت غول ذكرية القرآن و يقولون إنه لم يجنون به وتا کی طرح دی بته وی انه لمجنون دا پیغمبر کولی ونیره او ما هو الا <سؤال> ذکر للعالمین <سؤال> نتی حد پار العالمین <سؤال> او دا